Краса неймовірна. Лілова хвиля пливла за бузковою і зникала на білому горизонті. Як пахне новим життям, надією. Марго прилягла на землю, заплющила очі і поринула в своє тіло. Нога не боліла. Не те, щоб зовсім не боліла, а просто бавилася у біль. Бити не хотілося. Не те, щоб зовсім не хотілося, виявляється, можна обійтися без води. Сонце пекло, однак Марго відчувала на собі скляний скафандр, який гамував проміння. Каркання видалося їй не лихим віщуванням, просто воронячими любовними забавами. Я ношу собі ще один світ, спало їй на думку, цілий космос. Вона лежала на степовій траві і прислухалася до світу в собі. Почувся стукіт копити. Андибер ні на мить не завагалася Марго. Він гарцював навколо неї на коні і сміявся. Він був не заселецем, а з довгим, змиленим від довгої дороги волоссям, що трохи закрученими пасмами спадало на засмаглі плечі. Кінь ставав дибки, гупав об землю важкими копитами і пронизливо іржав. Андибер виконував на коні якийсь дивний ритуальний танець, в якому морго безпомилково читала "Я люблю тебе, моя королево". Потім Андибер витяг кочівницький бурдюк і став лити на Марго холодну воду. Стало легко і приємно. Марго повільно підвелася, повільно обсмикнула спідницю, повільно познімала з себе травинки, повільно вставила ногу в стремено другого коня, повільно сіла на коня, і, звісивши ноги на один бік, узяла вуздечку в руки і повільно рушила за Андибером. «Ти будеш жити в гріху з характерником», згадала вона. Але ці слова не викликали в неї негативних емоцій. Навпаки, хотілося сміятися. Вони їхали дуже повільно. Всередині в неї Похитувався Другий світ. Вони їхали дуже довго, аж поки сонце не почало сідати за обрій, аж поки вони не дісталися річки. Аж поки світ всередині Марго не став бунтувати. Марго роздяглася до сорочки і повільно зайшла у воду. Вода прийняла її в свої обійми. П'ять хвилин тому вона відчувала себе торбою, набитою камінням. Каміння тягло ноги, плечі, спину, перекочувалося в живіт і в голову. А у воді Марго стала абсолютно безтілесною. Вона рибою попливла по річці, а гандибер за нею. Дві великі рибини плюскалися і бризкалися, пірнали й сміялися. Коли Марго виходила з води, Андибер уже розкладав вогнище на березі. Побачивши, як мокра, груба, полотняна сорочка обліпила її великі груди й живіт, попу і ноги, він підвівся і завмер. В його очах було збентеження й тепло. Острах, і тривога, захоплення і трепет. Синівська безпомічність. І батьківська сила. Хто вміє так дивитися на жінку, того жінки люблять. Звечеріло. Марго сушилася і грілася біля вогню. Андибер доварював юшку з риби, яку ловив перед тим у річці просто руками. А потім, дмухаючи, годував Маргу. Жінки люблять чоловіків, що їх годують. Вони, щоправда, люблять і тих чоловіків, які годують самі. Однак це зовсім різні відчуття.